Kapitola 43. K Jošovu překvapení se úsvit příštího dne opozdil. Denní světlo dole odhalilo pustinu, vysušenou prašnou zem, na níž byla voda, jak se zdálo, neobyčejně vzácná, a tedy neobyčejně vzácné i cokoliv jiného. Lopsans, Lopsang se přidal k Jošovi na vehlídkové palobě. Není to příliš přitažlivé místo, že? Ale má své podivnostky. Jako třeba opožděný východ slunce. Hmm, tak. O kromě toho, tudy prochází jak trolové, tak elfové a všichni míří na východ a já jsem získal poměrně dobré záběry obou druhů díky kamerám umístěným v lodi. Paluba se mírně zahoupala. Joshua se zeptal. "Sestoupíme dolů? Ano, a byl bych rád, kdyby šla s námi. Rád bych chytil elfa, jestli to bude možné. Chtěl bych zkusit, jestli se s nimi dá komunikovat. Joshua si pohrdavě odfrkl. Moc si o toho setkání neslibuju, ale jeden nikdy neví. Pro všechny případy se vám oběma vyrobil helmy a ochranný krční pancíř. Každý, kdo by se vás pokusil zezadu uškrtit, by toho trpce litoval, ať už vkročuje nebo ne. Sejdeme se za půl hodiny u výtahu. Když Joshua zaklepal na dveře kajuty, byla už seli oblečená. Helmy, vyštěkla znechuceně. Promiň, ale to byl Lopsangův nápad. Přežila jsem na dlouhé zami celé roky, když se o mě nestala žádná chuva jako Lopsang. Dobrá, dobrá, já vím, tady jsem cestující. Máš představu, co má v plánu? Myslím, že chce chytit elfa. Vydala neslušný zvuk. Lopsang zastavil vzducholoď nad strmým srázem ze zvětralého kamene. Krajina byla pouští zrezavě na červenalého prachu. Tohle byla podivná země, dokonce je podle měřítek většiny žolíků. Ješu se cítil nezvykle těžký, jako kdyby měl na jednou kosti potažené olovem a jeho obvyklý batok se změnil v nepohodlné závaží. Vzduch byl hustý, ale nestačil a jeho plíce pracovaly jen s námahou. Vál neustálý vítr a tiše přitom zkučel. Na holé rovině nerostla tráva ani jiná vegetace. Nic než jaké zelené a purpurové strniště, jako by se zem dnes ráno neoholila. A Jošua se všiml, že tu a tam se něco myhne, byl to pohyb, který se dal spíše vytušit, než zahlédnout. Něco sem vkročuje, pomyslel si, a pak zase vkročuje odsud tak rychle, že se to skoro nedá zahlédnout. Co je to za místo Lopsangu, zajímal se Seli. Vypadá to jako hřbitov. On to taky hřbitov je, přikývl Lopsang, i když hřbitov, na kterém už nejsou ani kosti. Stál naprosto nehybně, jako socha kolem ní švíří písek. Podívejte se směrem nad obzor. Mířně vlevo. Co vidíte? Jošua tím směrem chvilku upíral přimhouřené oči, ale pak se vzdal. Nevím, co mám hledat. Je to něco, co je důležité tím, že tam není, odpověděl Lopsank. Kdybychom stáli přesně teď a přesně na tomhle místě na prvozemi, dívali bychom se na bledý měsíc na denní obloze. Tahle země nemá měsíc, o němž by stálo za to mluvit. Jen několik větších kamenných úlomků, které nejsou prostým okem viditelné. Lobsang řekl, že je to nahodilá možnost, kterou předvídal. Jak se zdá, tady ke katastrofickému nárazu, který, který stvořil měsíc na prvozemě a většině jejich kročných sester vůbec nedošlo. Vznikla tak země bez měsíce, mnohem mohutnější než prvozemě a proto je táhne k zemi větší přitažlivost. Sklon zemské osy je jiný a nestabilní, svět se otáčí rychleji, což má za následek odlišný cyklus země-noc, a také vítr, který se bez ustání žene nad kamenitými světadíly bez života. Tohle není místo vhodné pro život, protože nepřítomnost přílivu a odlivu způsobila, že vody oceánu zůstaly nehybné a tak nevznikly úrodné přílivové oblasti, které na prvozemi udělaly tolik pro vývoj vyššího života. To je všeobecná teorie, pokračoval Lobsang. A já mám navíc podezření, že tenhle svět nedostal během velkých dešťů, které nastaly ke konci vzniku solárního systému, kdy komety pršely jako kamení, svůj příděl vody. Možná, že je to nějak spojeno s velkým nárazem, který vytvořil měsíc, nebo s tím, že tady k němu nedošlo. Je to smutné, ale tenhle svět je prostě outsider a možná, že při srovnání by z toho náš Mars vyšel lépe. Ale byly tady jisté kompenzace. Když si Jošov zastínil oči pro slunci Uviděl na nebi velmi ostrý světelný pás, který protínal celou oblohu. Tuhle zemi, podobně jako Saturn, obepínal prstenec. Ze smíru to jistě musel být úchvatný pohled. Lopsang se rozhlédl. Právě teď čekám na trola. Už 15 minut ultrazvukově ječím v trolím jazyce o pomoc a vysílám trolí feromony. Je to dost jednoduché je napodobit. Tak to vysvětluje, proč mě bolí zuby, už klíbla se sely. A proč jsem si myslela, že se dnes někdo nemil? Musíme tady stát, ten vzduch je mizerný a smrdí. S tím zápachem má pravdu, pomyslel si Joshua. Tenhle svět zapáchal jako starý dům na konci ulice, o kterém vám řekli, abyste tam nikdy nechodili, dům, který zamkli, zatloukly okna a dveře po tom, co v něm zemřel poslední obyvatel. Byl mu ještě nepříjemnější než svět z pseudodinosauri. Dobrá, stavitelé na obdélníkové zemi vymřeli, ale ti alespoň nějaký čas žili. Dostali svoji šanci. Na druhé straně je možné, že lidé by dokázali tenhle zničený svět znovu oživit. Proč ne? Rád spravoval věci a tohle místo by potřebovalo spoustu zpravování. Ale na druhé straně to by bylo opravdu něco, co by člověk mohl vyprávět v noučatům. Tam nahoře v ortově oblaku, poznámka překladu, to opravdu existuje. Sice jen teoreticky, ale přece. Konec poznámky. Tam nahoře v ortově oblaku pořád zbývala spousta sněhových koulí a docela malá vesmírná loď na správné dráze by jednu z nich mohla postrčit a dostat sem dolů nějakou tu vodu. A jakmile jste měli dost vláhy, byli jste v suchu za vodou, abychom tak řekli. Jenže to byl jen takový bláznivý sen. Lidstvo se začínalo obracet zády ke všemu střádostivějšímu, než byl elektronický výzkum vesmíru, Dokonce už předtím, než byla objevená dlouhá země, která nabídla miliády obyvatelných světů tam, kam se dalo dojít po vlastník nohou. Z úvah ho vytrhl obsangů hlas. Trolové už jdou. Nebude to trvat dlouho. Samozřejmě, že vkročují ve skupinách, takže jich čekejte větší množství. Musím vás opatrně varovat, protože se jim chystám zpívat. Jestli chcete, můžete se ke mně přidat. Pak si teatrálně odkašlal. Nespívala jen mobilní jednotka. Obsangův hlas zazněl ve vlnách, přměl ze všech reproduktorů lodi. Las se vrácel ozvinou, a bylo to zdříve poprvé, kdy se tohle mrtvé místo rozeznělo ozvínou lidského hlasu nebo skoro lidského, pomyslel si Jesuá. Zhruba, vytrvej na své cestě a i když budeš unavený a slabý, běž dál a na konci tvé cesty tě čeká všechna ta láska, o níž si snil. Tuhle píseň složil v roce 1936 Sir Henry Lauder, známý pod uměleckým jménem Harry Lauder. V současné době je hymnou birmingenského fotbalového týmu. Celý jen úžasně zírala. Jošo, řekni mi, neskratoval si ten tvor. Nakonec o vody? Co to ke všem čertům zpívá? Joshua jí rychle a tiše reprodukovalo příběh vojína Persiho Blenken Aje a jeho ruských kamarádů v neznámé Francii a Sely se zatvářela ještě překvapeněji. Trollové ale přišli. Ke konci písně byl lobsank obklopen troly, kteří harmonicky hulákali s ním. Jsou dobří, co říkáte? Skupinová paměť s pomstou. A teď se držte u mě, zatímco se pokusím zjistit, co je trápí. Zatímco se trolové kolem Lopsanga mačkali jako velké chlupaté děti kolem Santa Clauze v obchodním domě před Vánocemi, Seli a Joshua opatrně vycouvali a poodešli o kousek dál, což byla docela úleva. Trolové by udělali cokoliv raději, než by šlápli na člověka, ale měli výrazný oder, který sice nebyl nějak agresivní, ale přesto po nějaké chvíli jednoduše převzal kontrolu nad vašimi vnitřnostmi. Jenže na druhé straně tohle nebyl nejlepší svět na procházku, na kterou byste si při čekání ukrátili čas. Nebylo tady nic. Joshua si klekl a nemátkou zvedl kousek zeleného chmíří. Pod ním objevil pár malých broučků. Broučci dokonce ani zajímavě nesvětelkovali, byli nevýrazně hnědí. Přiklopl kousek zeleně zpět. Víš, že kdyby se na ten kousek vyčůral, udělal by s těm broukům velkou službu, ozvala se Seli. Vážně, nedívala bych se, ten kousek země by měl najednou mnohem víc než kdykoliv předtím. Promiň, pohoršilo tě to? Jošua nepřítomně zvrtěl hlavou. Ne, bylo to jen trochu absurdní. Sely se zasmála. Absurdní. Lopsang, obklopený skupinou trolů zpívá na pusté planetě písničku Harryho Laudra. Mám dojem, že absurdní není slovo, které by to stačilo popsat, nemyslíš? Trolové už odcházejí, vidíš? Viděl. Vypadalo to, jako když neviditelná ruka sbírá figurky ze šachovnice... Ale nejdřív sebere královny a pěšáky, střelce a věže a potom koně a krále nakonec. konec. pokračovala. Matky jdou první, protože ty by vymlátili život z každého, kdo by se pokusil ohrozit jejich mláďata. Starší uprostřed a samci poslední, jako zadní voj. Elfové totiž útočí zezadu, chápeš, a proto si vždycky hlídej záda. A pak tam nezbyl žádný a nezbyl po nich nic. Jen se poněkud vylepšila kvalita vzduchu. Lobsang se vydal k ním. Jak to dělá? Obrátila se Sely k Jošovi. Teď zase jde jako John Travolta. Neslyšela si, že se na dílenské palobě ve dne v noci něco děje? On se pořád přestavuje a neustále vylepšuje. Tak jako třeba ty chodíš do posilovny. V životě jsem v posilovně nebyla, člověče. Když si sám na dlouhé zemi, si buď fit nebo mrtvý. Usmála se. Tedy řeknu ti, takové nohy bych si přál mít. Tvoje nohy jsou v dokonalém pořádku. Joshua zalitoval té věty už v okamžiku, kdy mu vyšla z úst. Ona se ale jen zasmála. Jošo, je fajn znát, Jsi výborný společník, spolehlivý a tak dál, i když trochu podivín. Jednoho by z nás mohli být kamarádi, řekla poněkud ohleduplněji. Ale prosím tě, abys nedělal poznámky o mých nohou. Můj si z nich zatím neviděl, protože jsou většinu času navlečené do prvodřitních maskáčů s protitrnovou úpravou. A představovat si, to je hambaté, jasné? K Jošově úlevě k ním právě došel slobsank s úsměvem na tváři. Musím říct, že jsem sám sebou velmi potěšen. Takže nic nového, řekla Sely. Ale elfa jsme nechytili, upozornil Jošova. Ne, ale teď už to není nutné. Dosáhl jsem svého cíle. Ve šťastném přístavu jsem se naučil základy trolí komunikace. Jenže ta usedlá populace mi toho o silách vyvolávajících migraci nedokázala říct skoro nic. Co to tuhle divocí trolové? my by toho řekli víc, mnohem víc. Ani slovo seli. zodpovím vám všechny otázky. Vraťme se na palubu, máme před sebou ještě dlouhou cestu, možná na samotný konec dlouhé země. No, nebyla by to legrace?